Ja 40 minuuttia vähän yli, ihan muistoksi. Levätkö on rauhassa, missä onkaan. Tänään puhutaan ohikäärmeistä. Niinkin mukavasta, <loppaan> mukavasta aiheesta. Useimmat varmaan tietää, että ohikäärme on vanhassa Kiinassa, muinaisessa Kiinassa Japanissa yleisesti Kiitamaissa. Kaukoyhdessä tämmönen voiman tasapainun vahvuuden räjähtävyydenkin symboli, symboloi totuutta, viisautta, mitä lienee. Ja mestari Dogen kirjoitti aika monessakin kappaleessa 1200-luvulla kirjoittaa aika monessakin kappaleessa Lohli Kärmeistä. Mä en tiedä, oletteko nyt lukea tuota kappaletta, minkä mä laitoinkin nettiin. Mutta tänään puhutaan siis kappaleesta nimeltä Ryugin Moaning of Dragons. Lohikäärmeiden huokailu tässä yhteydessä ei tarkoita valitusta, valittamista, vaan enemmän huokailua positiivisessa mielessä. Tämä kappale on aika ovella. En tiedä, onko teistä kukaan kuka sitä lukenut, mutta enkä etkä lukenut, niin tietää, että siinä puhutaan kuistuneista puista ja lohikäärmeistä. Se on aika symbolinen teksti. minun Mestari Doogen on oikeasti tarkoittanut, että on ollut jotain lohikäärmeitä niin fyysisiä. Voi olla, että on. Ehkä ne on kadonnut meidän mainostamme. Mutta tämä kappale kertoo siis siitä, että yleensä tässä meidän perinteessä sootossa Mestari Doogenin perinteessä, pudalaisuus nähdään enemmän arkisena, konkreettisena kuin minään tällaisena mystisenä, takka ihmeellisenä. Mutta sitten samaan aikaan, me että meidän ei myöskään tule sulkea pois, sitä niin sanottua mystisyyttä tai tämmöistä ihmeellisyyttä. Mutta siitä ei tehdä mitään isoa juttua. Mestari oikein korostaa aika monesta varsinkin Nishijima Rossi, mikä tuntaa opetuksia tietää, että hän on hyvin käytännönläheinen, hyvin konkreettinen, jopa tylsänkin realistinen. Niin hänkin on useasti sanonut, että vaikka meillä on aistit, mä nyt joskus viisi aisti, vakuusaisti, miten nyt lasketaankaan. Mutta ne aistit, mitä meillä nyt on, tai miten me havaitaan ja nähdään, maailma tuhdetaan, maistetaan, kuullaan, nähdään ynnä muuta, niin meidän ei tule rajoittamaan meidän havaintoja pelkästään siihen, niihin aisteihin. Eli jos me luotetaan pelkästään meidän aisteihin, pelkästään näihin, montako niitä nyt onkaan? niin Jos me luotetaan pelkästään niihin, niin mestari Dogenin ja Nishitsimarossin mukaan sekään ei ole ihan päättämättä se oikea juttu. Mutta se ei myöskään tarkoita, että meidän tulee jotain kummituksia tai talveita tai jotain tämmöisiä meidän elämästä, taikka penkoita ja yliluonnollisuutta. Kyse ei ole myöskään siitä. Kyse on vain siitä, että tällä on termikin olemassa purhalaisuudessa, prajna, tämmöinen sisäinen viisaus. Siinä ei mitään mystistä. Se ei myöskään tarkoita, että me pystytään lukemaan tulevaisuutta tai näkemään ihme juttuja, tai että me saadaan jotain kykyä kävellä seiniä läpi tai jotain muuta. Se on hyvin... Arkista viisautta, sisäistä viisautta. Voisi sanoa, että intuitio eräällä tavalla. Eli me ei voida kaikkea älyllistää, me ei voida aina luottaa meidän omiin aistihavaintoihin. Joskus se voidaan tuntea jotain tai kokea jotain. Se on sitä, mistä mestari Dogen puhuu, että huolelapa hieman mystistä. Mutta mystisyys ei siis tässä yhteydessä, näiden lohikäärmeiden yhteydessä, ei tarkoita mitään tällaista yliluonnollista, eikä myöskään tarkoita mitään tämmöisiä supervoimia, eikä mitään muuta tällaisia... Meidän perinteen näkökulmasta hassuja juttuja, vaan ihan, se on tämmöinen sisäinen viisausjuttu, ei sen kummempaa. Ne, ketkä tämän kappaleen, siinä puhutaan kuihtuneista puista ja siinä puhutaan lohikäärmeistä ja silmistä pääkalloissa ja vaikka mitä muita hassuja juttuja. Niin. Ne on todellakin symbolisia juttuja, metaforien vertauskuvia, mutta niitä voidaan tulkita ihan miten me halutaan. Eli ei tarvitse kovinkaan paljon vaikka käyttäjät semmestari Googlea hyväkseen, Googlettaa näitä juttuja. Sieltä löytyy eri akateemikkojen, eri opettajien tulkintoja, mitä ne pääkallot tarkoittaa, mitä ne ohjikärmeet tarkoittaa, mitä ne kuistuneet puut tarkoittaa. Tulkintoja löytyy miljoonia, enemmänkin. Ihan niin paljon kuin me keksitään niitä. Niitä ei tustustu jotain tässä orjallisesti. Nämä tulkinnat, mitä tässä on, niin nämä ovat Nishijima Roshin. Hän on, kuten tiedät, hän on japanilainen. Hän on kääntänyt Microsoftin kanssa tai ihan japanin japaninkielisestä, Hän On käyttänyt hyvin vanhoja tekstejä pohjana. Ja hän on tulkinnut suoraan niistä alkuperäisistä sanoista japaninkielisistä jutuista. Eli hän ei ole tulkinnut näitä niin kuin minä. Minä niin kuin irrallaan siitä mestari Dogenin kontekstista. Eli me, eli me voidaan tulkita lohikärme ihan eri tavalla kuin mitä se on ollut, sitten kirjoitusmerkkinä ja muuta. Mutta nekin on kuitenkin vain tulkintaa. Ei me kukaan voi tarkalleen tietää, mitä se Dogen oikeasti tarkoittaa, kun olen puhunut näistä pääkalloista. Jos halusi vain kiusata, jos se oli vähän sekaisin silloin, tai jotain, ei sitä ollut tietää. Se voi olla, merkityksiä voi olla ihan mitä vaan. Tämä on kuitenkin hieno kappale, erittäin tärkeä kappale. Tämä on lyhyt kappale. Se, miksi tämä on oikeasti merkityksellinen tärkeä, Tämä liittyy aika idealistiseen käsitteeseen, eli valaistumiseen. Kuten tiedätte, niin Dolgen itse ei hirveästi käyttänyt. Tietysti ne voidaan kääntää ne eri tavalla, mutta jos me nyt tuotetaan niin Sitchi Makrossiin, mitä arvostetaan yhtenä niin asiantuntijoista tässä ja hänen käännöstään pidetään yhtenä akateemisimmista ja vaikeimmista, niin hän on kääntänyt... Nämä tietyt sanat, mitä jotkut kääntää sitten valaistuminen, niin on sitten, anteeksi, Nishichimo ja kumppanit kääntävät sen sitten herääminen tai oivaltaminen tai todellisuus tai totuus tai jotain tällaisia. Eli Nishitsiman ja Crossin mukaan Dogen ei puhunut mistään valaistumisesta. Nirvanasta hän puhui, mutta jos mä tänään jaksan, niin mä siitä, mikä ero on Nirvanalla ja valaistumisella, mutta ehkä mä jaksan sen, mutta. Nirvanaahan käytti, mutta hän ei käyttänyt valaistumista. Tämä voinut tuntua vähän saivartelulta tai jotain snobbailulta tai jotain muuta, mutta se on oikeasti konkreettista sisäistää se, että mestari Dogen ei opettanut polkua mihinkään valaistumiseen, jos me halutaan uskoa meidän opettajia. Hän opetti erällä tavalla kyllä polkua todellisuuteen, tai ei erällä tavalla opetti polkua todellisuuteen, mutta hän ei opettanut niin sanottua valaistumista. Tästä tämä kärmi juttu kertoo. Eli kun me puhutaan yleensä valaistumisesta, niin siihen saatetaan saavataan liittaa jotain mielikuvia. Se nähdään kauhean idealistisena tai jonain myyttisenä tai mystisenä tai jonain ihmeellisenä. Jonakin tilana, jota kohti pitää pyrkiä. Tai sitten kun me saavutetaan joku valaistuminen ja ja kaikki meidän ongelmat ratkevat tosta vaan. kaikki sen yhtä juhlaa. Me ei enää tunneta tuskaa eikä mitään. Mutta sellaisesta nämä meidän opettajat ei ole puhunut, eikä mestari Dogenkaan puhunut. Mestari Dogenille se harjoitus itsessään, kuten tiedätte, että on se kuuluussa Soto kliseekin. Harjoitus itsessään on päämäärä. Sasenin harjoittaminen itsessään on jo valaistumista. Mutta sitten kun me aletaan purkamaan, että mitä se dogen oikeasti tarkoittaa sit sillä, niistä on tulla valaistumisella tai heräämisellä. Niin mitään tietysti yksinkertaista vastausta siihen ei ole, tai on. Yksinkertainen vastaus on, on se itse todellisuus, mutta nyt ei, nyt ei jäädä niin syvälliselle tasolle, vaikka pintapuoliselle tasolle ja miten halutaan. Vaan se, mitä Dogen yleensäkin tarkoittaa tällä niissä on tulla valaistumisella. Niin meidän tulee oikeasti hänen opetustensa mukaan, meidän omien opetustensa mukaan sisäistää se, että ei ole olemassa mitään tilaa tästä meidän omasta, tässä missä me nyt istutaan ollaan, ei ole mitään sen ulkopuolella. Ei ole olemassa mitään tilaa tai jotain ideaalitilaa tai jotain paratiisia tai jotain sellaista, jonne me voidaan päästä tai jonne me voidaan pyrkiä. Nyt mä korostettava, korostaa, että on meidän perinteen, mestari Dogeni opetusten mukaan. Tottakai se on tuossakin on erilaisia näkemyksiä, mutta nyt puhutaan siitä, mitä mestari Dogen on opettanut 1200-luvulla. Hänen mukaan se ei ole olemassa mitään meistä itsestämme eri. Puhutaan valaistumisesta. Se ei ole siis mikään ideaalitila, jonne me noustaan, tai että jossa me ollaan sitten joku päivä, siellä kaikki on yhtä juhlaa. Se ei ole mikään semmoinen, että se on erillään tästä meidän hetkestä, se ei ole mikään semmoinen, että se on erillään tästä maailmasta, eikä mitään, se on läsnä tässä koko ajan just nyt. Olette varmaan lukenut sen Dogenin, tai olette kuullut sen Dogenin suomennetun kuuluisan lainauksen, että jos et voi löytää totuutta juuri siitä, missä nyt olet, mistä oikein kuvittelet löytäväsi sen. Se kiteyttää pitkälti, mistä tässä niin sanotussa valaistumisessa on mestari ideogenin mukaan kyse. Eli me tiedetään, että me voidaan harjoittaa vain tässä paikassa just nyt. Me ei voida harjoittaa missään huomisessa, eikä me voidaan myöskään enää harjoittaa missään eilisessä. Me ei voida lentää tulevaisuuteen eikä me voida myöskään palata menneisyyttään. Me ei tietenkään oivallata sitä. Ja se just johtuu tästä meidän harhaisista mielistämme, miten täynnä meillä on miele kaiken maailman. Ideologioita, käsityksiä, mielikuvia, ajatuksia, harhaa, ruuhkaa, kuonaa. En sano sitä pelottavassa sanaa, mutta kaikkea, mitä siellä päässä on. Se voi olla häiritsevääkin, se useimmilla on häiritsevää, se voi olla ahdistavaa, se voi olla pelottavaa, se voi olla erittäin kahlitsevaa, orjuuttavaa, koukuttavaa ynnä muuta. Kliseisesti puhalaisestaan ilmaistuna se sitoo meidät samsaraan, se sitoo meidät siihen kärsimykseen tähän. Se, mikä me koetaan kärsimyksenä, tuskana, suruna ja muuta. Se ei mikään ulkopuolinen tila, se ei ole mikään paikka, se ainoastaan meissä omassa itsessämme, se ainoastaan täällä meidän harhaisissa pääkopissamme on se samansara kärsimys. Todellisuus itsessään, maailma itsessään, se ei ole hyvä eikä se ole paha, se on semmoinen kuin se on. Nykyaikana se ilmenee välillä aika ilkeänä, rumana, on sotia ja kaikkea muuta, mutta se ilmenee myös erittäin kauan. Se ei silti tarkoita, että todellisuus on täynnä sotaa, tai että todellisuus on täynnä vetkää iloa. Niin se on mitä se on. Eli koska meidän päämieli, tämä meidän pääsisäinen tietokone, se toimii tietyllä tavalla, miten se toimii. Saatetaan olla paikka aika addiktoituneitakin niin meidän on ne ajatuksia, neuroottisia. Meillä on joku tietty käsitys maailmasta, todellisuudesta. Siksi mestari Dogen ja meidän opettajat haluavat painottaa sitä, että meidän tulee luopua näistä idealistista näkemyksistä. Myös tästä idealistista näkemystä, mikä koskee tämmöistä niin sanottua valaistumista. Me saatetaan kuvitella, että valaistuminen on joku semmoinen tila, joka kun me saavutetaan, niin kaikki meidän surut, tuskat, kärsimykset, kaikki sellaiset lakkaa ihan niin kuin tuosta vaan. Mutta muiden mukaan se on harrassa elämistä. Silloin me elätä tässä hetkessä, silloin meillä elätä jossain fantasiassa, jossain kuvitelmassa, jossain idealistisessa näkemyksessä siitä, että ehkä jonain päivänä kaikki on vielä paremmin. Tai ehkä jonain päivänä, kun mä nyt jaksan jäkittää päivästä päivää, rikon mun polven ja selän ja ehkä levitä mun pääkin. Jakitan vaan. Ehkä mä sitten valaistun. Ehkä, ehkä ei. Se ei ole merkityksellistä. Merkityksellistä on se, että tämän meidän perinteiseen tukeutua, mistä Rydogenin opetuksiin on tärkeää se, me ei ikävä kyllä voida elää tulevaisuudessa. Me ei voida tietää, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Tämä voi räjähtää tänään tämä paikka. Meillä on varmaan aina tämä sama, mutta ehkä mä keksin jotain muuta. Tämä voi räjähtää, tämä paikka. Me ei voida oikeasti tietää, mitä tapahtuu. Totta kai siis nyt se siis mietitään mutta sitten ei tule taas myöskään sekoittaa sitä, että me eletään kumminkin yhteiskunnassa, missä meidän tarvitse tehdä töitä. Meidän tarvii opiskella. Meidän täytyy tehdä pitkäjänteisiäkin suunnitelmia meidän tulevaisuuden eteen. Mutta se on nyt eri asia. Se on ihan niin kuin työn ja uran ja opiskelun ja tuommoisten kannalta. Mutta puhutaan todellisuudesta itse asiassa harjoituksesta. Siihen meidän ei tarvitse tehdä mitään suunnitelmia. Ei meidän tarvitse miettiä, että nyt alkaa viikko 52. Onko vuodesta niin paljon? Onkaan. Viikko 52 alkaa, että tällä viikolla minä istun niin ja niin monta kertaa. Ja sitten näteen niin ja näin. Se ei ole idea. idea. on se, että me tehdään just nyt, tänä päivänä, kun me herätään, käydään nukkumaan ihan mitä vaan. ja tehdään tällä hetkellä se parhaamme. Se on sitä todellista harjoittamista. Voidaan harjoittaa siinä hetkessä. Sitten tietysti joku voi miettiä, että onko tämä synkkää. Synkkää touhu. Tässä ei olekaan luvassa mitään palkintoa. Tässä ei olekaan luvassa mitään raketteja tai miljoonia naisia tai mitä vaan. Tämä on kyllä harjoittamista. Tässä ei olekaan luvassa mitään valaistumista. Mutta se ei ole niinkään me. Oletusarvona ei siis ole että meidän harjoitus tähtää johonkin tiettyyn päämäärään, tai että mestari Doogenen opetukset tähtää johonkin tasapainoon, tai että ne tähtäisi johonkin saavutukseen tai johonkin tuommoiseen mahtavaan palkintoon, jonka jälkeen kaikki muuttuu. Kyse ei ole siitä, kyse ei ole sitä harjoituksesta itsestään. Kun me harjoitetaan just nyt, tässä näin, tehdään parhaamme päivästä päivään, tyhminä, lempeinä kuin lehmät, yksinkertaisina. Pyritään tekemään parhaamme, siis tyhmä ei tarvita ykkösosan tätä tyhmiä. Tehdään parhaamme päivästä päivään. Siellä missä me ollaan. Istutaan päivittäin asennissa harjoitetaan soseniä päivittäin, mietitään asioita, yritetään tekemään parhaamme. Ja se on ihan varma, että kaikille tulee jotain tapahtua. Se on ihan selvä. Sehvoja, mestaril on näyttänyt sen. Kaikki mestarit se vuosien aikana on näyttänyt, että jotain tulee tapahtua. Mutta mestari dogen ei halunnut määritellä, mitä tulee tapahtua. Koska se on kaikille yksilöllistä. Ei ole missään mitään palkintoa mestari Drogenin mukaan. Mutta se, mitä on olemassa, on tämä hetki. Ja tässä hetkessä meillä on oikeasti mahdollisuus kokea tasapaino, onnellisuus, tyyneys, hiljaisuus, rauhallisuus, tyhvyys. Kliseitä voi jatkaa. Mutta se ei ole mikään itseisarvo, eikä se ole mikään oletusarvokaa. Se ei ole mikään päämäärä. Koska ainoissa me aletaan heti olettaa, että meidän harjoitus pohjautuu johonkin, tai se vie meitä johonkin, tai sen päämäärän jossain. Me heti luodaan taas yksi harha, yksi blokki sinne päähän. Sitten kun me ollaan harjoitettu vaikka vuosi, kaksi vuotta, kymmenen vuotta, meidän todellisuus ja miten me koetaan, se ei vieläkään vastaa sitä mielikuvaa. Se ei tule koskaan vastaamaan sitä mielikuvaa. Opettajien mukaan ei ole olemassa, meidän, siis tarkoitan Sotoa, mistä Rydogenin perinteen opettajien mukaan, niin ei ole olemassa mitään niin sanottua tajunnan rajoittavaa, raketit rajoittavaa valaistumista. Mutta, kuten olette varmaan lukenut Brad Warrenin niin Olette varmaan lukenut Nishijima Rossin blogissa, missä hän on avoimesti kertonut omista satorista ja kenshoista ja muista. Jotain tulee tapahtua, se on ihan varma. Mutta idea olisi se, että siitä puhutaan, siitä tehdään oletusarvo. Silloin mennään saman tien metsään. Siksi on parempi pitää pää vähän tyhmänä, yksinkertaisena, lempänä kuin lehmää. Ei turhaa kelaa, ei turhaa mietiä. Tästä täällä on ikäännä kappale Rossi lukevat hänen kirjan, tietää, että hänen kirjansa nimi on The Meat, The Real Dragon, todellisen lohikäärmeen kohtaaminen, miten sa lukaa suomentaa. Niin, todellinen lohikäärme tarkoittaa vanhassa kiinalaisessa perinteessä, tarkoittaa siis todellisuutta itsensä, taikka henkilöä tai harjoittaja, joka on oivaltanut todellisuuden, tai saseen itsensä. Sitten me puhutaan todellisesta harjoittamisesta. Se ei tarkoita mitään idealistista tai mitään yber-näkemistä, vaan se tarkoittaa sitä, että se todellinen harjoittaminen on sitä kokonaisvaltaista. Tänään mä en kerro sitä kellovertausta, mutta <suskuttiin> se on se kellovertaus. Se on sitä todellista harjoittamista. inkin kello soi vertauskuvallisesti jatkuvasti. Ainakin pyrkii siihen, että se kilahteli jatkuvasti. Todellinen harjoittaminen, todellisena lohikäärmeenä oleminen, ei siis rajoitu pelkkään saseenin harjoittamiseen, vaan se koskee kaikkea, mitä me tehdään, ihan kaikkea. Siitä aamukakasta lähtien sinne iltahampaita pussulla. Kaikki siltä väliltä iloinen, suruinen, suuttuminen, itkuinen, ihan kaikki. Se on todellista harjoittamista, jos ne pidetään sitä todellisen harjoittamisen. Mitään lisäämättä, mitään poisottamatta. Tämän kappaleen kun lukee, niin tässä on vaikuttaa, että tässä on oikeastaan mitään järkeä. Tämä on lukemalta saattaa olla aika. Pelkää koa niin siinä puhutaan niistä kuihtuneista puista ja pääkalloista ja lohikäärmeistä ja huokailusta. Mutta tässä toistuu koko ajan samat jutut. Mä en ole taaskaan tätä suomentanut mitenkään orjallisesti, mä vaan äkkiä tämän kirjoitin. Kappale alkaa, alkaa tämmöisellä pienellä tarinalla. Munkki kysyy mestari sisäilta, joka eli 819-914. Onko kuihtuneiden puiden keskuudessa kuultavissa lohikäärmeiden huokailua vai ei? Eli Munkki kysyy mestarilta. Mestari vastaa. Sanon, että pääkaulojen sisällä on leijonankarjaisu. Okei. Sitten Dogen jatkaa ihan suoraan. Kuihtuneista puista ja... Kuolleista tuhkasta puhuminen on ei-pudhalaistan alkuperäinen opetus. Mutta niistä kuihtuneista puista, joista ei-pudhalaiset keskustelevat, ja ne kuihtuneet puut, joista pudhalaiset patriarkat keskustelevat, voivat olla hyvinkin erilaisia. Vaikka ei-pudhalaiset puhuvat kuistuneista puista, ne eivät kuitenkaan tunne kuihtuneita puita. Kuinka he voisivat kuulla oikärmeiden huokailua? Tämä alkoi monelle varmaan oli tuttuja teemoja, puhutaan ei-pudhalaisista ja pudhalaisista. Mutta tämä ei ole siis mitään tämmöistä rasistista jakoa eikä mitään idealistista jakoa. Se on lähinnä vain konkreettista jakoa. Eli mestari Dogeninkin aikaa oli vallalla erilaisia uskomuksia erilaisia sekoittuneita perinteitä. Mestari Dogen halusi pitää sen selkeän, että buddhalaisuus hänen aikanaan hän halusi käsittää se, että se oli sitä, mikä puhuta tukautumaan pudha-opetuksia autenttisiin perimyslinjoihin ja tullut Kiinasta ja tullut Intiasta, ja bla bla bla. Erotuksena taas sitten tämmöisiä eri hindulaisperäisiin, hindulaisperäisiä sun muihin, jotka saattoivat käyttää nimitystä buddhalaisuus, mutta kuitenkin. Eli tuttuja teemoja oli tässä siis se, että sekä ei-buddhalaiset että buddhalaiset patriarkat, eli mestarit ja siisät, ovat puhuneet kuistuneista puista. Molemmat käyttää siis samoja sanoja. Mutta ja suoraan sanoi, että vaikka ne keskustelevat samoista, ne voivat olla hyvinkin erilaisia. Eli vaikka puhutaan samasta asiasta, samoilla sanoilla, sositeeriutta. Älkää huoli, kyllä mä kerron mitä nämä tulkinnat on näistä kuihtuneista puista ja leihennakkarjaisuista ja pakaloista. Vaikka ei-pudhalaiset puhuvat kuihtuneista puista, he eivät tunne kuihtuneita puita. Kuinka he voisivat kuulla lohikäärmeiden huokailua? Tässä on nyt tämä oleellinen pointti, mikä toistuu oikeastaan voin valehtelematta sanoa että kaikissa kappaleissa. Eli se periaate, mikä Mestari Doganilla on. Meillä on kaksi tapaa nähdä asiat. On todellinen ymmärrys, sitten täylyllinen ymmärrys. Eli täylyllinen ymmärrys oli just sitä, mistä äsken puhuin, niistä mielenharhoista ja muista. Eli me voidaan älyllisesti me voidaan ymmärtää, mitä valaistuminen on. Me voidaan älyllisesti ymmärtää, mitä todellisuus on. Mutta se älyllinen ymmärrys ei ole sama kuin todellinen ymmärrys. Eli siihen toimintaan, siihen kokemukseen pohjautuva ymmärrys. Eli se, kun me istutaan sasenissa... Silloin me koetaan se sasen. Kun me puhutaan sasenista, silloin me ei koeta sitä sasen, Niissä on valtava suuri ero. Ja tästä Doriankin puhuu näistä kuihtuneista puista. Eli vaikka ei purhalaiset puhuvat kuihtuneista puista, he eivät tunne kuihtuneita puita. Kuinka he voisivat kuulla lohikäärmeiden huokailua. Sitten mä vaan kerron näkemyksiä kuihtuneet kuolleet puut. Se on vanha kiinalainen vertauskuva. Se on aika monessakin buddhalaisessa perinteessä, varsinkin Japanissa. Japanissa tshendo, eli sali, missä istutaan sase, niin sitä sanotaan, saatetaan sanoa, oliko se nyt nimellä koboku japaniksi, mutta se tarkoittaa kuihtuneiden puiden niin hallia tai salia. Eli tshendo, tila, missä sali, missä istutaan, niin se tarkoittaa kuihtuneiden puiden, kuolleiden puiden sali. Eli kuihtuneet puut, kuolleet puut tarkoittaa... Tämä ei ole mitään tulkintaa. Tämä on yleinen puudelainen juttu. Kuihtuneet puut, kuoleet puut, tarkoittaa siis tällaista symbolista ilmausta tämmöiselle niin sanoin kuvaamattomalle tilalle, vaikka todellisuudelle, vaikka totuudelle tai valaistumiselle tai jollekin tällaiselle. Voisi ehkä konkreettisesti että todellisuudelle itselleen. Todellisuus itsessään on siis sama kuin kuihtuneet puut vertauskuvansa. toistuu aika monessa vanhoissa kiinalaisessa tarinoissakin. Tämmöinen henkilö kun Thomas Cleary, varmaan aika moni on lukenut on kirjoittanut, hän on kääntänyt Showbogensoa myös ja hän on akateemikko, kirjoittanut paljon. Hän on taas tulkinnut, että kuistuneet puut tarkoittaa suurta kuolemaa, valaistumista, nirvana, totuutta, todellisuutta, kuihtumista, päästämistä bla bla bla. Hirveesti löytyy eri tulkintoja. Se on ihan sama mitä Nishichima niin rossi Summa summarum, voidaan päätellä, että kuihtuneet puut voidaan pitää tarkoittaa todellisuutta itsessään. vai valaistumista, jos haluan niinkin nähdä. Pääkallo. pääkallon sisällä. Eli tässä alussa munkki kysyy mestarilta, onko kuihtuneiden puiden keskuudessa kuultavissa lohikäärmeiden huokailua vai ei. Mestari vastaa, sanon, että pääkallon sisällä on leijonan karjaisu. Pääkallolle on myös valtavasti erilaisia merkityksiä, mutta sillä nyt ei ole hirveästi merkitystä, mitä me halutaan siinä nähdä. Mutta sekin voidaan nähdä todellisuuden symbolisena ilmauksena. Nishichiman mukaan leijonan karjaisu, eli pääkallon mestari vastaa siis kuittuneiden puiden keskuudessa, onko kuultavissa lohikäärmeiden huokailua vai ei. Mestari vastaa, sanon, että pääkallon sisällä on leijonan karjaisu. Rossin mukaan tämä leijonan karjaisu symbolisoi puhdan opetusta tai saarnaamista. Thomas Clary mukaan mukaan karjaisu on todellisuuden näkemistä. Näetkö alkaa pyöritellä, niin polla sekaisin. Siksi näitä ei hirveästi tarvitse pyöritellä. Koska jos me luetaan aina, että akateemikkojen tai eri ihmisten, niin saadaan aina erilaisia vastauksia. Thomas Klieri on aivan mahtava niin kuin oppinut, hänellä on mahtavia juttuja, mutta hänen kirjaa tosi puuruttavaa kun hän purkaa kaikkea Jos Dogen sanoo droppin, sitten saattaa olla tulkinta, mitä se droppin voi tarkoittaa, mitä se ei ole oikeasti puuduttava lukevällisen kirjaa, Siellä on kaikki haluttu purkaa osiin. Yksi pien lause. Jokainen on tulkittu. Ne on, on taas nyt tulkintoja. Ne voi olla hyödyllisiä ja mukavia, mutta ne voi myös viedä meidät harhaan. Siis liiallinen tulkinta, koska kaikkia me voidaan tulkita asioita omalla tavalla. Anyway. Sanon, että pääkaulujen sisällä on leijonan karjaus. Sitten mitä se lohikäärmeiden huokailu on? Se on just nyt sitä, sitä, sitä mystisyyttä, sitä ihmeellistä juttu, joka voidaan käyttää termi praasna, sisäinen viisaus, intuitio. Eli onko kuihtuneiden puiden keskuudessa kuultavissa lohikärmeiden huokailua vai ei? Kuihtuneet puut symbolisoi todellisuutta. saseni Lohikärmeiden huokailu symbolisoi. Tässä yhteydessä sitä mystisyyttä tai sitä ihmeellisyyttä, mitä me ei välttämättä pystytä mielellä tai niillä aisteen havaittavilla jutuilla ymmärtämään. Doogen jatkaa. Munkki kysyy, mestari Schutolta. Mä kaikki mut elännyt samoin aikoin, silloin 800-luvulla, EAA. Ei kuinka jää, jälkeen, anteeksi, jälkeen ajalasku alu. Uhu. Munkki kysyy mestari shutolta, mikä on totuus? Mestari vastaa, lohikäärmeiden huokailua kuihtuneissa puissa. Munkki sanoo, en ymmärrä. Mestari vastaa, silmä Sen jälkeen Munkki kysyy Sekisolta, joka oli toinen mestari. Mitä on lohikäärmeiden huokailu kuihtuneissa puissa? Sekisoo vastaa Ilon jälki, vieläkin säilyy entisellään. Munkki kysyy, No mitä ovat silmät pääkallossa? Sekisoo vastaa Tietoisuuden jälki, vieläkin säilyy entisellään. Erään toisen kerran munkki kysyy Kolmannelta mestarilta Sootsanilta. Mitä on lohi kärmeiden kuihtuneessa puissa? Sootsan vastaa. Sukupuus, sukupuu säilyen rikkoutumattomana. Munkki kysyy. No, mitä ovat silmät pääkallossa? so vastaa. Kuivuu silman rajaa tai reunaa. Munkki sanoo. Mietinpä, onko olemassa ketään, joka kykenisi kuulemaan. so sanoo. Koko maapallolla ei ole ketään, joka ei kuulisi. Munkki kysyy. Mietin. Mitä sanoja lohikäärmeet huokailevat? Sosan vastaa. Vaikka ei tietäisi sanoja, ne kaikki kuulessaan jakaa menetyksen yhdessä. Tämä on oikeasti selkeä kappale, mutta tässä on mukavia koukkuja, mukavia koukeroita. Kuten huomaatte, nyt tämä on aika koan meininki. Eli koanahan on näitä sen perinteeseen tällaisia... Päättömän tuntuisia absurdeja tarinoita, vaikka arvotuksia tai jotain, se ei ole mitään päätä eikä häntä. No enemmän ja harjoitusmuodossa. Eli rinsaissa opettaja saattaa antaa oppilailla jonkun mahdottomalta tuntuvan arvotuksen ratkaistavaksi, vaikka että mikä on yhden taputuksen ääni. Tai onko koko pudha Ja niin edespäin. Nyt ei ole olemassa mitään älyllisiä vastauksia. No vastaukset tulee kokemuksen kautta. Sootoa perinteissä on myös todella paljon kooneita, mutta ne ei ole harjoituksia. Siis ne eivät ole semmoisia, mitä opettaja antaa oppilaalle, että harjoitapas tästä ja ratkaisepas tämä. Pano enemmän semmoisia harjoituksen tukena ja ehkä kiusana myös. Semmoisia tarinoita, mitä on mukava lukea, märtää niitä tai ei, mutta ne on hauskoja tarinoita. Mutta niistä on aina juttu, eli ne eivät ole vain päättämiä, päättämiä tarinoita. Eli tässä poistuu nyt koko ajan taas tämä sama. Munkin kyselee eri, eri mestareilta, mitä se... Lohikärmeiden huokailu on ja mikä on totuus ja mitä ne silmät siellä pääkallossa on. Ja. Eli munki kysyi ekaltä, mestari, että mikä on totuus. Mestari vastaa, että se on lohikärmenen huokailua kuihtuneessa puissa. Lohikärmenen huokailu, muistetaan, se on se sanoen, kuvaamaton, mitä ei voi sanoilla tai silmillä tai aisteilla vanmita. Sitten voidaan käyttää termiä prajna, sisäinen viisaus, intuitio. Tiedetään tavallaan, mitä meidän pitää tehdä, jotta me toimitaan edes jollain tavalla taitavasti oikein. Sisäinen viis on sitä, että kissa ei kannata potkaista. Kissa on sattu. Sekin on tavalla sisäistä viisautta. Eli nämä ei tarkoita mitään mystisiä juttuja välttämättä. Sisäinen viisas on jotain mystisiä juttuja. <tosuutikin> Mikä on totuus? Lohikärmeinen huokailu on puissa. Munki sanoo, en ymmärrä. Mestari sanoo, silmät pääkallossa. Munkin kysyy toiselta, mitä on ollut huokailu puissa. Sitten kuten huomaatte, että dogen alkaa, olette ja mitä huomannut, ehkä olette. Dogen alkaa koko ajan enemmän antamaan vihjeitä, rakentaa tarinaa. Sekin se vastaa. Ilon jälki, vieläkin säilyön entisellään. Mitä ovat silmät pääkallossa? Tietoisuuden jälki, vieläkin säilyen entisellään. Tässä puhutaan koko ajan niin valaistumisesta. Sitten todellisuudesta itsestään. Mitä on lohikärmeiden huokailu kuihtuneessa puissa? Ilon jälki, vieläkin säilyen entisellä. Kun mievitään, mitä todellisuus on, todellisuus ei erottaa. Todellisuudessa ei ole mitään eroa. Nyt on ilo. Kohta voi olla suru. Mutta ei se ilo minnekään katoa, eikä se suru minnekään katoa. Ne vaan on. Ilon jälki, vieläkin säilyen entisellä. Tietoisuuden jälki, jälkin säilyön entisellä. Me ei voida sanoa tietoisuudesta, tässä on tietoisuus, tässä ei ole Ehkä me voidaan niin sanoa, mutta en ainakaan voida sitä vangita. En me voida sanoa, tässä pullossa on nyt tietoisuuskorkki kiinni, se ei ole missään muualla. Tai ehkä me voidaan sanoa, että tietoisuus on sitten hengessä jossa elämässä. Koira kuolee. Tietoisuus poistuu, en tiedä, noiksi ja sanoja. Tietoisuuden jälki. Jälki sieltä tietoisuudesta, vieläkin säilyvän entisellä. Mikään ei kato yhtään minnekään. Mikään ei katoa, mikään ei synny. Muistatte muista kappaleista, mitä Dogen on kirjoittanut? Syntymä ja kuolema. Ne on nirvana. Ne on valaistuminen. Ihan mitä sana aloittaa. Jälleen syntymä on läsnä kaikessa. Kaikkialla. Toiselta mestarilta, kolmannelta mestarilta, munkki kysyy... Mitä on lohikäärmäinen huokailu kuihtuneessa puissa? Mestari vastaa sukupuu säilyen rikkoutumattomana. Tässä yhteydessä sukupuulla tarkoitetaan mestareiden sukupuuta, mutta se tarkoittaa myös ihan kaikkien sukupuuta. Sukupuu säilyen rikkoutumattomana. Meillä kaikilla on sukulaisia. Meillä on vanhemmat ynnä muuta, vaan ainakin olen ynnä muuta. Mistä me voidaan sanoa, mistä periaatteessa meidän sukupuu tai suku on alkanut? Ehkä me voidaan sitä jäljittää ihan valtavan pitkälle, mutta kuka on se ensimmäinen ihminen, joka on laittanut homman tulille? Minä asti se voidaan jäljittää? Sukupuusäilyä rikkoitumatta. Kaikki on yhteydessä kaikkeen. Mikään ei ole Mitä ovat silmät pääkallossa? No, karvasuussa. Siis ei ole se vastaus. Mitä ovat silmät pääkaulossa? Sotsan vastaa. Kuivuus ilman rajaa, ilman reunaa. No. Kuivuus ilman rajaa tai reunaa. Taas viittaus tähän valaistumiseen. Kuivuus. Mistä on kuivuuden reuna? Miten voidaan määritellä kuivuus? Me kaadetaan tähän vettä, tähän lastialle. Tai heitellään vettä tänne ympäriinsä. Missä on kuivaa? Missä on märkää. Totta kai me voidaan nähdä, tuossa on vesipisara, tuossa ei ole vesipisaraa. Mutta mitä se kuivuus on? Onko se kuivuus vaan tämä kohta tässä vai Kattaako se kuivuus kaiken mikä tässä on valainen? Eikö kuivuus muistanut huoneen ulkopuolelle ulottuu joka paikkaan? Mitä on kuivuus? Mihin se voidaan määrittää? Mihin voidaan rajata kuivuus erilleen jostain muusta? Mitä ovat silmät pääkallossa? Kuivuus ilman rajaa tai reunaa? Munkki sanoo, mietinpä, onko olemassa ketään, joka kykenisi kuulemaan. Mestari vastaa, että koko maapallolla ei ole ketään, joka ei kuulisi. Tälläkin voidaan tulkita monella tavalla, mitä tämä tarkoittaa, mutta kuten me tiedetään, sen on mahajaana koulukuntaa, sitten on mistä koulukuntaa ja niin edespäin. Tai minä mä tykkäisin tästä sanoa, mutta kuitenkin, koska he itse kokeisin loukkauksena ja ei ole tarkoitus ketään loukata, niin siksi hinajana voi olla ilkeässä. Mutta kuitenkin, mahajaana koulukunta ja sitten kun mietitään, mikä mahajanassa on yleensä kiideana, täällä on olemassa jonkinlainen pohdisatva ihanne siitä, että, ja lähinnä se idea siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus valaistua. Eli yksinkertaistaan ei tarvitse kulkea miljoonia elämiä läpi valaistuakseen, taikka oppiakseen tuntemaan todellisuuden, taikka ei tarvitse olla erityisen lahjakas, eikä tarvitse olla edes mikään ihmeellinen. Eikä se välttämättä mikään kauhea uutta harjoittajakaan. Okei, no, oikein nyt pitää harjoittaa, mutta. Mutta, mutta idea on siis se, että todellisuuden kokeminen on läsnä. Se on mahdollista aivan kaikille. Eli ei eroteta. Mestari Dogen ei myöskään erotellut. Hän oli mutta tosi kova naisten puolustaja. Siihen aikaan, että hän on aika kakinallinen, hän puolusti kovasti naisia ja sanoi, että naiset on yhtä kovia kuin miehet. Se oli hienoa, koska se on. Siihen aika moni tässä sanoi, että ei ole. Mutta sivupolku. Mutta koko maapallolla ei ole ketään, joka ei kuulisi eli Kaikilla meillä on siis mahdollisuus kuulla. Kaikilla meillä on mahdollisuus olla läsnä. Kaikilla meillä on mahdollisuus kuulla sitä lohikärmeen huokailua. Sitten munkki kysyy ovelan kysymyksen. Tai ehkä tämä ei ole ovelan kysymyksen, Mietin, mitä sanoja lohikäärmet huokailevat? Shotsan vastaan. vaikka ei tietäisi sanoja, ja kaikki kuullessaan jakaa menetyksen yhdessä. Tästä tämä menetyksen yhdessä tarkoittaa siis kuolemaa. Kuolemista. Eli vaikka ei tietäisi, eli ymmärtäisi, vaikka ei tietäisi niitä sanoja, mitä ne lohikäärmeet huokailee, sitten kun kuulee ne kaikki, sitten kuolee. Ja tästä yhteydessä kuoleminen on siis tämä symbolinen ilmaus. Eli kun me kuullaan se lohikärmeiden huokailu, silloin me symbolisesti kuollaan. Me päästetään irti, dropping off body and mind, me tapetaan ne, surmataan ne idea idealistiset ajatukset meidän päästä. Voitaisiin käyttää sanaa valaistuminen. Mutta ei käytetä. Käytetään nyt tässä tätä sanaa. Me jaamme menetyksen yhdessä. Mietin, mitä sanoja lohikärmeet ruokailevat. Mestari vastaa, vaikka ei tietäisi sanoja. Ne kaikki kuullessaan jakaa menetyksen yhdessä. En tiedä onko tässä kenellekään mitään järkeä. Kuitenkin. Tämä on siis tämä päärunko, mikä tässä kappalessa on. Tässä toistuu koko ajan nämä samat jutut. Siellä on muitakin koukeroita, muitakin juttuja, mutta niitä on turha lähtee nyt purkamaan. Sitten palataan taas siihen alkuun, kun mietitään valaistumista. Ratkaiseeko valaistuminen kaikki ongelmat? Eri perinteiden edustajat sanovat erilaista. Kaikilla meillä on oma näkemys siitä, mutta myös tarin Dogenin mukaan, meidän opettajien mukaan. Kyllä. Valaistuminen ratkaisee kaikki ongelmat. Se ratkaisee kaikki ongelmat, mutta se ei poista niitä ongelmia. Tai toisinpäin voi myös sanoa, se poistaa kaikki ongelmat, mutta se ei ratkaise niitä ongelmia. Eli jos me oletetaan, että meillä on mahdollisuus elää tässä todellisuudessa läsnä, niin se on aivan varma, että jos me ollaan niin sanottuja valaistuneita, se niin postista siltikin voi tipahtaa niitä ilkeitä laskuja. Tai siltikin joko voi tulla ja päättää, en sanoa ilkeästi, mutta en nyrkillä lyödä meidän vaikka pää. Tai voidaan astua lasisirun päälle. Tai koira voi purra meitä, tai ihan mitä vaan. Ei näe mitään sellaisia juttuja, että jos ihminen on valaistunut, niin sitten ei tapahtu jotain tällaisia. Mutta se, Miten se ratkaisee ne kaikkien ongelmat on siinä, että ne ei enää tunnu välttämättä... Siis nyt mä puhu omasta kokemuksesta, enkä puhukaan kenenkään muunkaan suulla. Mä tukeudun tässä perinteessä muihin opettajisiin. Se, mitä tapahtuu, kun me voidaan olla, kuvitella, että me voidaan nyt olla läsnä. Ja jokaisella on mahdollisuus kokeessa, jopa nyt. Niin... Se todellisuuden kokeminen ei se todellakaan vie pois niitä niin sanottuja ikäviä asioita, mutta se mitä se muuttaa, se muuttaa suhtautumisen niihin ikäviin asioihin. Me edelleenkin tullaan astumaan lasisurujen päälle, Me edelleenkin tullaan kokemaan hammaskipua, edelleenkin sairastetaan funssa, vakavin sairaaksi, jos sairastetaan ja muuta. Ei se tarkoita, että muutaisiin niissä erossa. Minusta perinteessä on totta kai eri juttuja, mutta mestari drogeeni mukaan ja opettajien mukaan asia on jokseenkin näin. Me päästetään irti. Me ei enää takeruta siihen, kun ma astataan sen lasiseudun päällä. Meidän, meidän päivä ei mene sen takia pilalle. Shit happens. Minkäs I think you understand <laughs> Meidän päivä ei siis mene pilalle. Ehkä se menee, ehkä ei. Mutta idea on se, ratkaiseeko valaistuminen kaikki ongelmat. Kyllä ja ei. Se minkä se vie pois. Se todellisuus itsessään, se vie pois sen takertumisen. Se vie pois sen takertumisen niin mielen harhoihin. Mutta koska me ei voida oikeasti vaikuttaa meidän elämään ei me voida ennustaa. Ei me voida tietää, jos kohta joku hullu kahre meidän päälle tässä kuka Kukaan ei voi sitä tietää. En tiedä, ehkä joku voi sanoa, että joku valaistunut pystyy ennakoimaan sen. En tiedä. Ehkä, ehkä ei. En ole valaistunut, en tiedä. Mutta se mitä opettajat opettaa. Se ratkaisee todellakin kaikki ongelmat, mutta se, ei, mutta se ei muuta yhtään mitään. Silti se muuttaa ihan kaiken. Mutta kun sitä kuulostaa nyt jo niin typerältä ja idealistiselta, siksi. Esimerkiksi Brad Warner on aika tiukka sananinkin puhuessaan näistä. Ja siksi yleensä Kimästäri Dogen ei hirveästi tykkää puhua näistä. Tai ei tykkää nyt puhua näistä. Siksi oma opettajani Peter välttelee koko aihetta. Suurissa sooto-opettajista. Kiertää aiheen. Siksi mäkin kierrän tätä koko ajan. Kaikki kiertää. Se on se harjoituksen ydin. Koska ei ole mitään meidän harjoituksen ulkopuolelta. Me voidaan harjoittaa vaan tässä hetkessä, ei yhtään missään muuta. Jos me ollaan nyt valaistuneita, milloin me sitten ollaan? Ollaanko me nyt valaistuneita? En tiedä. Mutta voidaan nyt harjoittaa. Ja mestari Dogen on sanonut, että se on itsessään ne valaistamista. Edes mennyt korealainen mestari, näitä sun San. Hän oli Kwanung-koulukunnan suuri mestari. Hän osaa sanonut, että purhalaisuus on yhä tyhmemmäksi tulemista ja se on se purhalaisuuden ydin ja niin edelleen. Buddhism make, makes us more stupid. Heidän koulukunnassa on tämmöinen 12 tämmöinen kokoelma, mitä hän he käyttää heidän tässä korealaisen. Senin tai Sön siinä harjoituksen pohjana. Niitä 12 koa, niin siellä on tuttuakin koa Siellä on yksi mielenkiintoinen, minkä minä oon tähän poiminut. Mies saapuu sen temppeliin, vetää röykiä, puhaltelee sitä savua budhanpatsaan kasvoihin ja tiputtelee sitä tuhkaa, tuhkaa siihen budhanpatsaan päälle. Sitten tämä temppeli, Apotti tulee paikalle ja näkee tämän ja huutaa, että otko sä ihan sekopaa, sä hullu, miksi ihmiset tiputtelet tuhkaa purhan niin päälle ja puheltelet sapua miksi sä loukkaat ja ynnä muuta. Sitten tämä mies vastaa, että no on kaikessaan kaikkialla, miksei. Ja Apotti ei voi vastata tähän poistumaan. Eli tarjan opetus on se, siis että meidän pitää mennä roökiä pahallaa puhan patsaan päälle ja tökkiä sitä rökillä. Tästä tulee takerttu enemmän siis, ei siis anteeksi ei tule takertumaan tuohon rökin vetämiseen ja sen patsaan loukkaamiseen, koska et jos me lähdetään siihen takertumaan, sitten me toimitaan, kun se apotti. Että ootko sä hullu, miksi ihmiset puhaltaa puhan patsaan päälle savu. Sitten tämä mies vastaa, että no on kaikki olla, on kaikki. Miksi en? Tämä ei siis ole mitään loukkaamista purhanpatsasta kohtaan, eikä mitään purhalaisuutta kohtaankaan. Tämä on taas aasinsilta siihen edelliseen. Tunnetta kaikki nämä vanhat kuuluisat sanoneet, tavatessasi purhan tiellä Sitten on valtavasti erilaisia tarinoita siitä, kuinka eri mestarit saattaa kohdella patsaita hyvinkin ilkeästi tai kohdalla kunnianarvoisia hyvinkin huonosti. Kyse on siis sen, tietysti Suunsan, hänellä on tosi upeat kommentaarit näihin ja kaikki, mä en nyt niihin koska mä niistä ymmärrä mitään. Mutta se mikä tässä on ideana, mikä on näissä kaikissa näissä budhan loukkausjutuissa on ideana, meidän ei tule oikeasti takertumaan idealistisiin käsityksiin. Vertauskuvallisesti me voidaan ihan hyvin voidaan sylkeä budhan patsaan päälle, me voidaan oikeasti potkia se budhan patsas ihan palasti. me voidaan vetää röökiä sen edes, tumpata sitä röökillä ja muuta. Mä oon vertauskuvallisesti juttuja. Ei tarkoita, että tota pitää pitänyt ei kyse ole siitä vertauskuvallisesti. Meidän pitää tuhota meidän päästä ne idealistiset käsitykset, jotka usein vie meitä harhaa. Jos me aletaan pitämään patsasta tai buddhaa tai valaistumista jonain ylimpänä päämääränä tai jonain uskollisen autoriteettina tai jonain tämmöisenä idealistisena ajatuksena, että se on loukkaamaton, niin se on taas yhdenlainen harha. Meidän tulee päästä irti siitä. Tulee kunnioittaa, mutta ei tule takettua. Siksi Tsenissäkin on monta eri sanontaa siitä, että harjoituksen päämäärä on oppi päästämään harjoituksesta irti. Vielä lyhyesti loppuun. Yksi amerikkalainen sooto-opettaja, nimenomaan Doshua on sanonut, Darman opiskelu on yksinkertaisena pysymistä ja halukkuutta oppimaan, joten me poimimme saman lauseen tai kappaleen tai suutran uudestaan ja uudestaan, pureskelen sitä perinpohjaisesti, sulatellen sitä läpikotaisin, syventyä yhteen asiaan täysillä. Dogen, hänen päätös oli Shobogensov. Shobogenso. Hänen toinen pääteos tai en tiedä, mutta toinen tärkeä teos oli Ei Hei Korku, jossa on hänen myöhempiä tekstejä, muodollisia, ei-muodollisia puheita, opetuslauseita ennen muuta. Siellä on vähän yksinkertaisempaa tarinaa kuin Kensussa. Siellä on yksi tämmöinen lyhyt runo, minkä Dogen on itse kirjoittanut. Tämä mun suomenus on nyt kökkö, mutta saatte se idea vaan siitä. Lohikärme ulvoo kätketyssä luolassa. Taivas ja maa ovat paikoillaan. Tiikeri karjaisee äkki jyrkän kallion reunalla. Kylmä laakso lämpenee.